És ahogy megnyitjuk az igét, kérjük az Urat még egyszer, hogy fordítsa figyelmünket ő And as kérünk téged, hogy ahogy az igédet megnyitjuk, úgy segíts megnyitnunk az életünket, a szívünket előtted. Arra kérünk téged, hogy ahogyan így dicsőítünk téged, uram, hadd engedjük, hogy a szavat hatalommal szóljon az életünkben. Lord we pray that as we are worshiping you by studying your word that your words would be um, would have mighty effect on our lives. Kérünk téged uram, hogy dicsőj meg itt közöttünk. A um, Fiad nevében kérünk. May you be glorified among us in Jesus name. Amen. Amen. Amen. No, hát a hatos fejezetben járunk. So we are at, in of, uh, ha velünk vagy egy ide, akkor tudod, hogy az efézusi levél első sorban a gyülekezetről, szól, arról, hogy Isten mit gondol a gyülekezetről, az egy házról. If, if you have been um, here with us in the past recent weeks, then um, you know that the book of Ephesians talks about the church, what God thinks about the church. And itt ebben a levélben nagyon sok elméleti dolgot látunk, hiszen az egész gyülekezetnek Krisztus központúnak kell lenni, és ezért az első három fejezet csak arról beszél, hogy mennyire gazdagok vagyunk Jézusban. Uh, we saw a lot of theoretical things in this book. Um, it, it talks about how the church needs to be Christ-centered, and thus um, the first three chapters talk about um, the, the glorious rich, uh, riches that we have in Christ. Ez már csak azért is fontos, ismét kihangsúlyozni, meg emlékezni rá, mert Krisztus nélkül a gyülekezet egy ilyen class club, de semmi más. And it's important to emphasize on this um, over and over again, because without Christ, the church is like just a great social club. Jó? Tehát nagyon fontos, hogy Krisztus központúságot hangsúlyoz itt és itt az utolsó három fejezetben nagyon is gyakorlatias dolgokról beszél, hogy hogyan éljük meg mindazt a szellemi áldást itt, a Földön, gyülekezetként. So it's really important that Paul um, emphasizing on, um, on, on the church and on the theoretical things, because in the last three chapters we read How we can put this into our practical life. És már hetek óta azt tanulmányozuk, hogy mit jelent szent lélekkel beteljesedett életet élni, mit jelent világosságban járni nap, mint nap. And we've been studying um, for weeks now, what it means to walk, in, walk in light and, and be filled with the holy spirit every day. És ugye megnéztük az ötös fejezet 19-es versében azt, hogy először is jelenti azt, hogy a szívünk tele van hálaadással, dicsérettel, mindenkor, mindenben hálát adunk Istennek. Uh, first of all we saw in uh, chapter 5 verse 19 that first of all it means that uh, we um, we worship the Lord we praise him we give thanks in everything adta, hogy that we are not looking at our own feelings but we are thinking um, I'm sure that the Lord has some purpose with it um, I wonder why is this happening to me I'm sure That he wants to show me something. A, a dicsőítés az, hogy Istennek mondunk dicséretet, megdicsérjük az Urat, ezt így tanítottam meg a gyerekeimnek. Uh, praising Him or worshiping Him means that we uh, we tell the Lord how great He is, what a good job He is doing, That that's how I teach my children. Kömend the Lord. Kömend hmm? the Lord. Uh, tehát megdicsérjük az Urat, hogy Jézus, te olyan ügyes vagy, mert So we are saying Jesus you are um, so cool because Annyira jó vagy hozzánk amiért you are so good to us for this or that Megdicérjük mindenkor mindenél Uh, we commend him for everything and in everything. És a harmadik dolog, amit it hangsúlyoz, az így e hogy a szent lílakkal teljes élet, az az engedelmességben teljes életet jelenti. And the third uh, thing that we see that Scripture is uh, really emphasizing on is that um, being fulfilled with the Holy Spirit every day means that we obey the Lord. Hogy engedünk, engedünk, szót fogadunk. És három részletes területet bont ki Pál, ebből megnéztük a férj-feleség kapcsolatát, a szülő-gyerek kapcsolatát, és ma reggel fogjuk megnézni a, a rabszolga és az urak kapcsolatát. And uh, there are three areas um, where Paul um, talks about these practical things. First, we looked at the relationship between a husband and a wife, and then between a parents and children, and now we will see what it says about um, um, servants and masters. V: Ez a fogjukák ezni a hatosfejezeöt verse. So we read on from chapter six verse five. (V:solgak. Engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak, félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak. Nem a szemnek szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztusnak szolgálni. Cselekedve az Istennek akaratát lélekből. Jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek, tudva, hogy kiki, -ki, amit jót cselekszik, azt veszi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados. Verses 5-8 Slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly, as if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is slave or free ugy hégh a múlt alkalommal megnéztük hogy mennyire megdöbbentő volt az hogy Pál a gyerekekkel szólt ez is éppen ugyanolyan megdöbbentő hogy Pál a szolgákhoz szól. Last week um, we heard how um, astonishing it was that Paul is talking to the children the same way it is really amazing and uh, astonishing itself that Paul uh, addresses this to slaves már csak azért is megdöbbentő, hogy az Úr a szolgáknak akar valamit mondani, mert akkoriban a római birodalomba több mint 60 millió rabszolga volt. It's astonishing, because in that time, in the Roman Empire, there were about more than 60 million slaves. És a gyerekeknek se volt túl jó a helyzete, ha emlékeztek, az édesapa meg is ölhette őket, akár halálbüntetéssel is megfenyíthette őket, de a rabszolgák helyzete még rosszabb volt. And if you remember, then... Um... The state of, of uh, children were not so great, because if you remember, uh, fathers could kill their children, but um, the slaves were not in in a better situation either. A, az rabszolgák, azok voltak. Őket, őket, őket. Slaves were just objects. You could sell them, you could buy them, you could inherit them. Még Aristotelész is minden bölcsességével és uh, kultúrácskával ezt mondta, hogy a rabszolga nem egyéb mint lélekkel bíró eszköz. Even um, Aristotle, um, the great philosopher, with all his wisdom, and um, with all his wisdom said that slaves are only uh, objects with uh, spirit. Az úruk azt tett velük, amit takarta a So their master could do anything with them, whatever, they, whatever it pleased them. Éppen ezért nagyon kegyetlen bánásmódban részesültek, kinyomhatták a szemüket, megcsokinthatták őket, meg minden mint szönyeségek. So they they were treated um, very cruelly. Um, you could poke their eyes or just um, um, amputate them. Most like felmerülhet a kérdés benned, hogy mi, mi, miért tanulmányozok az igének ezt a részét, mikor ez a rabszolgákról szól, és már nincs is rabszolgaság. So, you could ask: why are we studying this part of the Bible when there is no slavery uh, today? Hát nagyon fontos, mert hogy uh, Isten úgy gondolta, hogy fontos azért értelenekünk, nekünk, másrészt pedig azért, mert akkoriban a rabszolgák jelentették a munkaerőt a társadalomban. Well, at, at one hand, um, it's important because the Lord put it in the Bible, so it's important for us. And at the other hand, uh, slaves, were, um, the basic, um, uh, slaves were the ones who worked uh, at that time. Uh, munkaerő, ez azt jelenti, hogy nem csak, a arabszolgák, nem csak azok voltak, akik a ház körül főztek, meg takarítottak, meg a bányába dolgoztak. So they were not only the people who who um, worked around the household or worked in mines or everywhere else. Rabszolgák voltak a munkások, a a tanítók, az orvosok, tehát a munkát a rabszolgák csináltak. But also uh, doctors and teachers and um, and and and those working in offices they were all slaves doing these jobs so from this point of view um, we can see that the whole society um, were were dependent on, on on on the slaves because if they haven't done the job the job was not done um, even today there is manpower um, there is manpower so for the time Igen boldogat The point is that those who work, So the point is, if um, if they work, then the job is done, and if not, then nothing is done. And that includes everyone, the. The housewife, the doctor, the teacher, um, the one who picks up trashes on the streets. Enkül, a társadalom meg van bénul van. Without that, uh, the society is uh, just lame and can't go on. Kizereti a szabadságot, Who likes freedom? Ki, ki az, aki nem szeret dolgozni, csak pihenne egész héten? Na ha így gondolkoztak, akkor hasonlóak vagytok a görögökhöz. Well, if you think so, then you are like the Greek. Mert a görögöknek az eszméje az az volt, hogy ha eléred azt a pontot, mikor már nem kell dolgozni, az a legjobb. Because their um, <coughs> ideal idea was that. If you get to the point where you don't need to work any longer, then this is like the perfect state to be. És az így érthető is, hogy ez a vágyad, de a Biblia azt mondja, hogy keményen kell dolgozni. And it's really understandable that this is your desire as well, because the Bible says itself that um, you need to work hard. É, nagyon fontos az, hogy ha belegondolsz, hogyha mindenki szabadságra menne mondjuk jövő héten, mi lenne mondjuk Magyarországon. Azon just... kívül, hogy totál káosz. It's just worth to, um, to think about it. That what if all the people went to a vacation next week. First of all, it would be the total chaos in Hungary. életed, semmi. minden. Not uh, your life or just uh, the whole uh, society wouldn't, uh, wouldn't be able to exist. Éppen ezért a, az Evangélium idejében kezdett ez a kegyetlen bánásmód a rabszolgákkal kicsit enyhülni, és kezdték felfogni a rabszolgatartók, hogy ők függenek tulajdonképpen a munkaerőtől. Ezért jobb, hogyha jól bánnak velük. And that's why even in this time when the gospels were written that that was the time when masters started realizing that if they treat slaves well they they will be in, they will be in better they will have better lives because they will do their jobs azt sokakatát az hogy Isten megszólítja ez egy nagyon nagy dolog már számba se vették a rabszolgákat akkoriban itt meg Isten külön megszólítja őkkel te te abszolút emberi számból veszi őket természetesen hiszen a saját két mása után teremtette őket is so it's a big thing that god himself talks to slaves because society didn't care about them and of course god talks to them because he created them into his own image and he loves them emberben nem van az, az üzenet hogy az evangélium nem a felső 10% meg 50%-nak az evangélium hanem mindenkié So that holds the message that the gospel is for everyone. It's not just for high society. Jó, azt mondja, hogy engedelmesek legyetek az uraitoknak. Az so it says, obey your earthly masters. Az már sokat beszéltünk. Ez az engedelmesség is ugyanaz az engedelmesség, amit a gyerekektől vár Isten, nevezetesen uh, ne szólalj meg, hanem csak fogadd el és csináld. We've been talking about um, being obedient a lot, and this, this being obedient is the same obedience that uh, Paul uh, tells the children, and that is just shut your mouth and do what you are told to do. Ellen mondjuk a feleségre vonatkozó engedelmessége, mert a tarak fel az úr a feleséget, hogy önkéntesen szánya oda magát a férjének a szeretetéül válaszként. On the contrary when we talk about uh, obedience between a husband and a wife, God says that that the, the wife is willingly, um, willingly submitting to his husband. And it's really important that after this God explains to us why why slaves need to obey their masters. Ez jó tisztázni, hogy mi akik dolgozunk, azok lehetünk a szolgák, a főnökök pedig az urak, jó? And before we go on, let's make it clear that we who work, we are the slaves and um, or servants, and those who are bosses, those are the masters. Mi ugyanaz a munkaerő vagyunk most, mint akkor a római birodalomban a rabszolgák voltak. Because we are the same man force or man power that the slaves were in the Roman Empire. Oké, okay, tehát azért kell engedelmeskedni a főnöknek, mert Krisztusnak engedelmeskedsz. Ezt írja az ötös vers. So, verse 5 says that you need to obey your boss because you obey Christ. Aztán az összes mind a négy versben, amit a szolgáknak szól, mind a négy versben benne van Jézus Krisztus neve. And as Jézus Krisztus miatt kell engedelmeskedni. You need to obey because of Jesus Christ. Azzal, hogy engedelmeskedsz a főnöködnek, elismered azt, hogy Jézus Krisztus áll mögötte, az ő hatalma mögött. By you obeying your boss, you acknowledge the fact that Jesus Christ be behind, stands behind your És azzal, hogy a főnöknek engedelmesen szolgálsz, azzal Krisztust szolgálod. And serving your boss, and being obedient to him, you serve Christ Himself. El tudjátok képzelni, milyen nagy változás volt ez a rabszolgáknak, hogy felismerték azt, hogy ők nincsenek megkötözve, hanem ők szabadon szolgálhatják Krisztust a szolgaságukban is. Uh, can you imagine what a liberating fact it could have been to the slaves when they realize that they can serve Jesus Christ freely while being slaves they are not bound in this way hát, Tudjátok képzelné egy rabszoga meghallotta az evangéliumot Can you imagine a slave hearing the gospel? Látta Pault, hogy utazik és minden hova viszi az evangéliumot. And he saw how Paul is traveling and carrying the gospel everywhere he goes. Sqrt volt a szívebe, hogy a oh, ezt a szeretetét én is ugyane így mondani másoknak. And then uh, in his heart it was like I want to, to proclaim this love to others as well. De nem tudom már szolgá vagyok. But I cannot do it because I'm a slave. Nem szolgálhatom Istenet, mert ide vagyok kötve az uramhoz. I cannot serve God because I'm bound to my master. És Let's pass me. Nem nem nem te szabad vagy ott az uradat szolgálva szolgálhatod Krisztust, ugye ugye, hogy én szolgálom ölt tutaszgatva. But Paul says, no, you are free indeed. You can serve Christ while you are serving your master. Úgy gondolom, hogy ez a Krisztus központúsága mai nap is ugyanúgy fontos a munkánban. And I think I believe that this Christ centeredness is equally important in our everyday lives. A feleségem negyedik éve van otthon, a négy falközn. My wife has been staying at home for four years now, between the four walls. Nincs bezárva van külcsö elmetottanra. She's not locked up, you know. She can leave home, and she's got a keys to the house. De az a gyerekeinket neveli. But she's been growing our, our children. Megcsinálja a háztartást, And she's doing the household chores. Megkövet próbád segíteni egy júlekezettel benekem. And then uh, in, the, in the meanwhile, she's trying to help me and the church. And I really marvel at her um, Christ-centeredness. That she's happy about the fact that uh, as she's serving uh, our, ki our kids, she's serving Christ én nagyon szeretem a gyerekeimet i love my children very much. És egy, héten, egy napot velük tölteni and i try spending one day a week with them, hogy a feleségem mást is tudjon csinálni ezen kívül so that my wife could do something else. de nap végére úgy elfáradok. but um, at the end of the day I'm so exhausted és látom én hogy Krisztus szolgálom ezzel and i, do see that I serve Christ by doing this. de el nem tudom képzelni, hogy négy éven keresztül minden nap ezt csináljam But I cannot imagine doing this for 4 years. Az Úr nem engem hívotta le erre, az Úrnak. The Lord hasn't called me to to do this job, praise the Lord. De férjen, én nagyon szeretem csinálni, csak nem bírom. Don't get me wrong, I love doing it, but I just I'm not able to do. Valahol elvesztem a Krisztus központúságot néha. Uh, somehow along the way I lose my focus. Um, amire engem hívott az úr, azt pedig Dori nem szeretné. Um, for, for like um, mindegy, hogy mire hívott el az úr. So it doesn't matter what you are called for. Szabad vagy Krisztus szolgálni ott, ahogy, ahol éppen most vagy. You are free to serve Christ wherever you are right now. Még akkor is, hogyha megkötözve magad, érzed magad a körülmények miatt, hogyha úgy érzed, hogy most csak ezt csinálhatod, nem csinálhatsz más. Even when you feel that you got stuck and and, and in your situation you just cannot do anything. Um, and, and you don't feel free. Lehet, hogy a munkád olyan, hogy reggel 7 este hétig tart. Maybe your job is that you go in at 7 am and you leave 7 pm. És annyira szeretnéd szolgálni az urat és szolgálatokba benne lenni, de nem tudsz mert ez a munkád. And you, you just uh, your desire is to serve the Lord and, and being in ministries, but you cannot do because of your job. De tudod a munkádat is csinálhatod úgy, mint hogyha Jézus Krisztusnak azt, és ő tudja, úgy a munkahelyeden, mint azon kívül. But you know you can do your job, El tudod képzelni azt, hogy milyen lenne, mint ha minden ebédet meg vacsorát Krisztusnak főznél? imagine Ha tudnád azt, hogy Jézus jön hozzá ebédelni? If you knew that Christ is going to have dinner or lunch with you. Mián sí befűs What would be your heart like És when you are cooking? Én nem tudom, ha And what would that food taste like? Én lenne, hogyha minden ügyvéd úgy szolgálnánk az ügyfeleit mint hogyha magát Jézus Krisztus szolgálnánk. What if every lawyer uh, did their job just as they would do it for Christ? Milyen lenne ha minden nővér úgy ápolna téged a betegeket, mint mint hogyha Jézus Krisztus tápolnák? Uh, what, what, what would it be like if every nurse would take care of their patients and the sick as as as if they were doing it for Christ. Mi lenne ha minden tanítón ők újtanitaná a gyerekeket, minthogy a Jézus Krisztust tanítaná. Ő is levekedett What... bölcsességben gyerekkorába Lukács 2:51. What would it be Csak like if every teacher nézett, taught taught the kids at school as if they were doing uh, doing it for Christ. Um, What was it, Luke? As they were teaching Christ. As they were teaching Christ. És Luke 2:51. Luke 2:51. Tehát hogy Krisztust is kellett tanítani. Oh, because Christ, uh, Christ needed uh, tutoring as well. De gondoljatok bele, hogy mi lenne, hogyha minden buszsofőr úgy vezetné a busz, mint hogyha Krisztust vinné haza. So just think about it that every bus driver would drive the bus as Christ himself who were sitting on the bus. Senta tak hány hagynának ott a busz magállóban. How many people would be left in the bus stops? És mondjuk úgy takarítanák az utcákat, mintha tudnának, hogy maga Jézus Krisztus fog itt járni. People would if people would uh, cleaned the streets de ugyanez igaz a gyári munkásokra is. But this applies for for all the workers in in factories. Hát hogy ugyanazt a dolgot csinálja egész nap, de csinálhatja úgy, hogy ú, ezt Jézus Krisztusnak csinálom, ezt az összes csapágyat, vagy nem tudom mit. Maybe he does one single thing for hours, but he can do it, I'm doing it for Christ, whatever he does. What, what a great blessing it will be, this little something that I do in the, the car, uh, what a great blessing it, it will be for one person who will buy the car. Now, lehet azt mondani, hogy nyomorúságos sorunk van, so, hát panaszkodni. Uh, Nem biblikus egyébként. We can say, and we can complain that uh, we live in misery, and this whole life is, is miserable. It's not biblical, by the way. Uh, de gondoljatok bele, hogy milyen volt a rabszolgák sorsa a római birodalomban. But just uh, think about... What the slaves were like in the, in the Roman Empire. Sokkal, sokkal, sokkal volt a helyzetük. Their was worse. És azt mondja nekik Isten, hogy csináljatok mindent úgy, mint engem szolgálnátok, And mint God, Jézus Krisztus szolgálnátok. God himself tells them, do everything the way you would do if you were serving Christ. Spurgeon a következőt, mondta. Spurgeon once said: A kegyelem tesz minket Isten szolgáivá, mind a közben, hogy embereket szolgálunk. A kegyelem az, ami képessé tesz minket arra, hogy miközben a földi feladatainkat látjuk el, a mennyei dolgokat intézzük. It enables us to do the business of heaven while we are attending the business of earth. Igen, a kegyelem szenteli meg az élet mindennapos dolgait azáltal, hogy megmutatja nekünk, hogy azokat hogyan végezhetjük mennyi látósből. It sanctifies the common duties of life by showing us how to perform them in the light of heaven. Istennek szolgálhatunk egyszerűen akárhol vagyunk, akármit csinálunk a, a, a munkánkkal. Basically, whatever you do and wherever you go, we can serve the Lord with our jobs. És hogyha ezt megértjük, and when we this, és így tesszük a dolgunkat, and we do our duties accordingly. A Szent Lélek erre By the, um, By the power of the Holy Spirit Akkor ez a következőképpen fog kinézni. Like félelemmel és rettegéssel fogunk szolgálni. We will serve with fear and ez szó szerint azt jelenti, hogy félve az Urat. Um, it literally means that fearing the Lord. A koloszi 322 ben meg is találjátok, hogy Pál ugyanezekről ír, hogy ez azt jelenti, hogy az urat félve fogunk szolgálni. In Colossians 3:22 you can read it where Paul says that we will we will fear the Lord while serving him. Ez azt jelenti, hogy mélységes tisztelet lesz bennünk a főnökeink felem. It means that we will have a deep reverence towards our bosses. Mit jelent az, hogy tisztássz valaki. What does it mean um, honor someone?: Mert Van alaki a szájával jól tiszteli a főnököt. Because you can honor someone with your lips very well. Am Amikor haja. De amikor nem hallja már a szádra, se tisztelhet minket. But when he doesn't hear it, you don't even care what you say. Rozdokokat mondasz róla, a hibáit hány törgetott föl. You say bad things about him. You talk about his iniquities. Tájékozott. Mások just, szemében. You're just diminishing him in front of everyone. Én hallottam egyszer egy mondást misent, hogy ha nem építesz föl valakit, akkor leépíted őt. I've heard someone to say that if you are not building someone up, then you you tearing him down. Hogyha valakiről a hibáit mondod meg, azt hogy ebből szabbaros. A másikba olyan kép alakul ki erről az emberről, hogy ez valami borzadalom lehet az a személy. If you keep repeating someone's shortcomings and faults and mistakes, then the person you are talking to will think that this person might be a terrible someone. Egyébként a szeretet egyébként is mindent elfedez. And um, by the way, you know, love... This, uh, the fruit of the spirit covers everything And egyébként is az hogy pontosan azt hogy nem a hanem honoring someone means that i'm focusing um, on his good uh, qualities or at least i'm focusing on his attempt to to um, Improves, improve himself. A tisztelet azt, hogy odafigyelek rá, meghallgatom, adok a szavára a tanácsára. Honoring him means that I listen to him um, and I, um, I ask for his advice. Ez ugyanaz a tisztelet, amit a gyerekeknek kell a szüleik fele mutatni. It's the same reverence that children should show towards their parents. És ugyanazért kell tenni, mert hogy Jézus Krisztus érte And the purpose and the goal is the same, I'm doing it for Christ. A másik dolog, amit itt kiemel Isten, hogy a szívetek egyenességében szolgáljátok Őkel. The other thing that Paul emphasizing on is that you need to serve with your sincerity of heart. Ez azt jelenti, hogy minden képmutatás nélkül, minden hátsó gondolat nélkül. It means that um, you need to do so without um, second thoughts and, and without. Um, mm. Without hypocrisy. hypocrisy. Uh, Becsületesen. És ő Being honest. Mm -hmm. Azt mondja, hogy a harmadik dolog, ami fog jellemezni, hogy nem a szemnek szolgálva. The third thing that says that you are not serving for someone to see you. Te, tehát nem csak akkor fogod szolgálni a főnöködet, amikor néz téged, vagy amikor valaki figyel, vagy ellenőríz. So you won't only serve your boss when someone is observing you, or, some, or he is observing you. Hanem akkor is, amikor nincs ott például a főnök. But whenever he is not even present. Vagy amikor senki más nem néz. Or no one is present. No one is watching you. Mintől a klinikán következőképpen nézett ki a helyzet, mert mindenki tudta négy héttel előre hogy a főnök mikor nem lesz uh, szó. jött az alatt az idő alatt. Uh, there were people who didn't even come in that day or on that time of that uh, time. Hát, na most a munka az ugyanaz. Betegek But vannak akkor is ha a főnök ott van, mekanincs. The job is the same. Sick people will be there even when the boss is not present. Mer a betegek vala hogy nem tudták hogy a főnök szabadságon van. Because somehow uh, the ill people didn't know that the boss is on vacation. Vagy éppen hamarabb elment mindenki, véletlenül délbe, hirtelen sürgős dolgokat. Or all of the sudden, um, all at once, everyone left at noon. Na, nem tudom, ismerőse ez a helyzet, de az a lényeg, hogy akár ott van a főnök, akár nincs. Akár ott van valaki, aki ellenőrzön, akár nincs. Azért teszed, mert az Urat szolgálod, ő meg mindig ott van. So I don't know if you are familiar with this same situation or not, but we serve the Lord. You serve the Lord even if the is not there or when, when he is not there. The Lord is there. É, tehát az, a, az, az úrnak szolgálunk, nem látszatnak, nem az embereknek, hanem Istennek. És akkor, ha Istennek szolgálok, akkor nekem ez elég motiváció arra, hogy megcsináljam a munkámat, nem kell, hogy felettem ellenőrként ott lebegjen valami kard. So the point is that we serve the Lord we do it for the Lord and it doesn't matter if someone is watching us or not we know whom we are working for and uh, it shouldn't um, we shouldn't have um, someone to stand, um, stand there and, and just being a warden Aztana hatos vás végé meg a hetes vészele az mondja hogy lélekkel jó akarattal fogjuk szolgálni a... Őnökeinke. And um, at the beginning of verse 6, uh, it <coughs> says that um, with end of verse 6, Oh, end of verse six. I'm sorry. That um, you you serve the Lord with with good heart and with spirit. Uh -huh. uh, ez azt jelenti, mit jelent az, hogy jó akaratta? What does it mean to to serve the Lord with good will? Hát jó akaratta, azért hogy szívesen. It means that you do it, um, you're glad to do it. that you're not doing it uh, as if someone would drag you along, but you are happy to do it. Na, foglaljuk össze. So let's, um, summarize. let's summarize. What does it mean to live a, a spirit-filled life? Tisztelem a főnökemet, soha semmi rosszat nem mondok róla. I honor my boss, I don't say anything bad about him. Mindenkinek tisztelettel szólok róla, ő előtte is tisztelék. Mindig odafigyelek rá, meghallgatom. I talk about, I talk about him with uh, with reverence, whether be it in front of people or or uh, by yourself. Örömmel szolgálom őt teljesen önkéntesen és jókedvűen, és nem vonakodok semmitől, amit kér. I'm glad to serve him, and uh, I, I gladly do everything that he asks me for. Semmi hátsó gondolatom vagy képmutatás nincsen énben, nem, és teljesen ő szintén teszem ezt. Akkor is, hogyha nincsen ott. I do it without being, without being a hypocrite, and uh, I do it gladly even when he is not present ki az, aki mindig így dolgozik. Who is the person who, who does his job like that every day, all the time? Is it encouraging for you that no one raised his hand? Nem csak egyedül vagy. You are not tudsz alone. Jó, ez viszont azt mondja, ez nem azt jelenti, hogy nem kell így dolgozni. But it doesn't mean that you don't need to do your job this way. Az jelenti, hogy ez jelenti, hogy a szentlélekkel teljes életet élsz. It means that this is what happens when you you live spirit-filled life. Az életünknek közel 70%-át a munkahelyen töltjük. We spend the almost 70% of our lives at our workplaces. When we come here on Sunday and we worship the Lord together, this is a joyful time. And this is like two hours out of the 168 hours that is a week. Két órát mindenki nagyon ügyesen tud viselkedni, megdicsérlek titeket. For De mi a helyzet a maradék 166 órával? But what about the, the rest of it? The a, 166 hours. Aminek a 70 a a munkahelyen van. A maradék 30 meg a gyerekeiddel, meg a féréddel, megfeleségeddel való kapcsolatodban. Seventy percent of that 166 hours happens at your workplace, and 30 percent happens at home with your wife, with your children.: valakis jes kere, it.: And don't get me wrong, um, telling, uh, uh, saying about someone that he, he lives a spirit-filled life. Uh, not, I don't base my opinion on him being here on Sundays. Hanem hogy hogyan él. But um, I base my opinion on how he lives. Mert az Isten való élet azt én tőle való járás egész héten. Because living in Christ, living with Christ means that I walk with Him. És um, biztos ez tiszt, tudjátok, de hanem eddig nem tudtátok jobban tudjátok, hogy például ha Útvarol neked valaki, lányok, egyedülálló lányok. And I'm sure that you knew it. I'm talking to the single girls now, and if you didn't know it, then I'm telling you now. Hogy útvarol oh, that uh, someone. <laughs> uh, if someone is um, courting you or pursuing you. És heti egyszer találkoztok két órán And you you meet with this person for two hours a week. Uh, dating uh, És ő a Mr. and he is Mr. Perfect. Ez nem jelent semmi. That doesn't mean anything uh, mi van a maradék 166 órával amikor nincs veled how about um, the other 166 hours when he is not with you mert két órában mindenki tudja legjobbat adni because in two hours you can give your best Érdemes megnézni a családját a barátait a munkahely it is really worth looking at his family his friends at his workplace meg úgy Hosszabb ideig megfigyelni, hogy mégis hogyan él. And just observing his lifestyle for a longer time. A fiúkra ugyanez vonatkozik. That applies to the boys as well, of course. Jó. De itt pont erről van szó, hogy Isten nem az érdekli, hogy milyen ügyesen viselkez gyülekezetben, ez is érdekli, nagyon fontos része az Isten tiszteletnek. De ugyanúgy fontos neki az összes többi óra is, amit nem itt töltesz el. So the point is that uh, this is... God God does care about how you behave yourself at church of course but this is not um, this is not what he he thinks is the most important thing he is observing your whole life. Éppen ezért ahhoz hogy így tudjak a munkahelyemnél dolgozni ahol az életem 70%-át eltöltöm ehhez szükségem van Isten szent látkérére. Ki az aki ezzel egyetért? So for you to be able area, to yeah. to live a life like that, you, we need the Holy Spirit in our lives every single day Who can agree on this with me. Aki nem emelte a kezét, az majd még előbb-utóbb felemeli majd a kezét. If you didn't raise your hand now, then sooner or later you will raise your hand, because you will recognize the Éppen need of this. Ezért kell, hogy az Úrtól függjünk, imádkozzunk, kérjük azt, hogy a Szent lákével töltsön be, formálja ki ezt a szívet, hogy szívben lélekkel tudjam őt szolgálni, ott, ahol vagyok. So that's why we need to pray that's why we need to truly rely upon the Lord and ask him every day to fill us with his holy spirit so that we could live this life that he would be he would be um, shaping our hearts Nyilvánvaló érdemes tudni, hogy mi az, amit szeretnénk, mi az, amit szeretne az Úr bennünk, hogy aztán tudjuk kérni, hogy ezt ki is formálja bennünk. És érdemes erre fókuszálni, hogy az Úr hogy szeretné, hogy én dolgozzak. And it's really worth focusing on this what the Lord wants me to be like when I'm when I'm doing my job. Magadrak el figyelni, ugye hogy a szülő gyerek kapcsolatban, a férfeleség kapcsolatban magadrak el figyelni, nem a másikra. And again, you need to watch yourself, uh, not, not the, the other person, just as in all kinds of relationships. relationships.nyiként az igen nagyon gaznak így a munkával kapcsolatosan, a új szövetség és jó szövetség is. And by the way, the scripture is really rich uh, with verses um, talking about um, doing your job and work. ezt azért nagyon fontosnak tartom kihangsülözni mert. Uh, Elmúlt hónapokban több olyan keresztényel is találkoztam, aki meg volt győződve arról, hogy az Isten őt arra hívja, hogy őt imádja, de dolgozni nem akar. Nem. Úgy gondolta, hogy arra nem hívja őt az Úr, mert akadályozza az Úrral való kapcsolatában az, hogy dolgozik. Um, I think this is really important for me to tell you, because the last um, in the last few weeks I've met more Christians um, that who, who said that You know, I know that the Lord is calling me to worship him and I want to do this, but I don't want to work because the Lord is not calling me to do that. You know, it just it's a hindrance in, in my relationship with the Lord. Most mégis úgy tűnik, hogy Isten azt mondja, hogy hát 70%-ában az életedben úgy tudsz engem dicsőíteni, hogy Yeah, it seems like that the Lord is saying that in 70% of your life you can worship me by doing your job. Ja, and then they tell me that oh, but the work, working and, and job is a part of the, the, curse. the curse, you know, when, when men sinned first in the garden. Erre azt mondom, hogy úgy néz ki, nem olvasod a Bibliádat. Like really, uh, mert az egy Mózesben kiderült, hogy Isten is dolgozott. Most énekeltük, hogy szavával teremtett ezt, azt, azt utána megpihent. Jó Because... példát mutatott. Because in Genesis we can see that the Lord himself word he created the earth he created a bunch of things you know with his words he did his job And utána pedig Ádámnak még a bűmbés és előtt munkát adott 1 Mózes And in Genesis 2:15 you can read that um, he gave Adam a job even before Into sin. úgyhogy már a bűnbeesés előtt volt munka, amit Isten az emberre bízott, és ő ezt áldásnak akarta adni. So, Annak is adta. Emlékeztek? Isten mindenre azt mondta, hogy jó, jó, jó, kivéve arra, hogy Ádám egyedül volt, de azt is elterveztem, mert adott neki éve. Do you remember God said every, that uh, when He created the earth, He said that everything was good, except that Adam was um, Adam was alone. But even this was in God's plan. Jó, a munkára is azt mondta, hogy jó. He said work is good. Az átokkal csak az jött, hogy majd nem akarunk dolgozni. Curse only hogy nehéz lesz dolgozni. Nem azért, mert a munka nehéz, hanem velünk van a baj. Aztán uh, itt az Ephésus 428 ban olvastuk, hogy ugye aki eddig lopott, az most már ne lopjon, hanem inkább dolgozzon, cselekedve a kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. And in Ephesians 4:28 we read that he who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. Nem csak a románzó, hogy azért dolgoz, hogy neked legyen, hanem hogy tudjál adni másoknak. So it's not only about um, you need to work because then you will have, but so that you could have, you could give to others. És ezt azoknak mondja, akik addig lopásból éltek. And he tells um, this to people who, who stole, who lived on stealing from people. Nem a jópolgároknak, hogy na ti jó polgárok adjatok a szűkölködőknek. Nem, azt mondja, hogy ti, kakért, eddig loptatok, most már csináljátok azt, amit kell. Dolgozzatok, hogy tudjatok adni másoknak is. He is not talking to the well-behaving citizens, those who work regularly, you need to give, but to those who stole before. Vagy ott van a 2 Theszalonica 3, 7-15. ig Or 2 Thessalonians 3, from verses. 7 um, to 15. Uh, hogy hogy Paul is pretty clear on this. He says, those who are not willing to work, they shouldn't eat. És azt a rendeletet mondja, hogy mindenki csendesen, munkálkodva a saját kenyerét tegyen. And then he says that everyone should do his job quietly and eat his own bread. Ne meg a jó cselekvésében. Uh, don't get tired but, um, in, in doing good. Jó, tehát azt hiszem elég világos az új szövetség, az egész ige arról, hogy Isten ezt áldásként adta, és akarja, hogy dolgozunk, és hogy csináljuk azt, amit csinálunk, úgy, mintha Krisztus szolgálnánk. So I believe that scripture, both Old Testament and New Testament, is clear on this. God gave this. God gave us jobs and, and work for, for us to be blessed. And we need to do it as if we were serving Christ himself. Hányan vannak itt olyanok, akik valamilyen főnök pozícióban dolgoznak? Valakiket utasítanak? How many of you, many of you uh, are bosses at some point that you have people? Um, Under you. mindegy nem kell jelentkezni, de úgy néz ki, hogy minden főnök ezeket pont tudja, hogy mit kell az alkalmazottaknak csinálni. Well, you don't need to raise your hand, but it seems like when you are a boss, when you are commanding people to do things, then every boss knows very well what their um, workers should do. Tudjátok, úgy, mint minden férfi, a nem kereszteniek is tudják, hogy a feleségnek engedelmeskedni kell. Ezt mindenki tudja, ezt a Biblia verset. The same way even non-christian men know the Bible verse that they know what uh, wives should do that they need to submit to their husband. Önök is tudják hogy ő szininte tisz a szívvel örömmel jó akarata a tisztává nem kell dolgozni ha nem keresztény akkor is even non-christian bosses know that you should work for me with a good heart honoring me and and so on de itt ismétet nem a romanszógy Tudnod kell, hogy a másik félnek mit kell csinálni, hanem arról, hogy tudnod kell, hogy neked mit kell csinálni. But again, it's not about you being aware of the fact what the other person needs to do, but what you need to do. Most az urakról fogunk beszélni, a főnökökről. And now we came to the, to the buses, let's talk about them. Mindenki nagy izgalommal olvas, hogy vajon nekik mit kell csinálni. Everyone is excited, you know, looking in the Bibles, that what should they do now. Hazmond egy ti urak, ugyanazt cselekedjétek ővelük, elhagyva a fenyegetés tudva, hogy a ti uratok is, a menyben van és személyválogatás nincs ő Verse since who is both their master yours is in heaven, there Na ez, ez meg a főnököknek szól. So this applies for nem. Nem neked munkaerőnek kell lesz nagyon jól tudni ezt a zigeválaszt, ezt akkor kell jól tudnod, hogyha főnök vagy. So if you are a boss, you should know this bible verse. If you are a worker, then you don't need to know this verse. Ha nem kell fókuszálni. I nem. mean you need to know it, but this is not what you need to focus on. Okay. Mit jelent az, hogy az urak ugyanúgy? Cselekedjenek a, a szolgákkal. So, what does it mean treating, uh, treating your slaves in the same way? Hát tudjátok ezt képzelni, amikor ezt a római birodalomba felolvasták. Can you imagine people in the Roman Empire when they read this out loud? Ti urak a rapszogákkal ugyanúgy bányatok, hogy szeretnétek, hogy a rapszogák bányatok bánya nak veletek. You masters should treat your slaves the same way you want them to treat you. Tehát ha szeretnétek, hogy téged tiszteljenek, csak jó dolgot monjanak rólad. So if you want them to honor you and and saying good things about you. Hogy ha szeretnétek, hogy meghallgassanak, odafigyeljenek arra, mit mondasz. If you want them to listen to you and um, to pay attention to what you tell them. Akkor té rapszog solgatató is ugyanezt tett a master you should treat your slaves the same way. Na, hát ez elég meredek volt a római birodalomban. This is pretty Nem Or... mai mai körülmények között is körülbelül erről van szó, nem a főnök mindent megkövetel, de mi az amit ad? Nézzük meg részletesebben, hogy mire gondolt itt Isten a Kolossé négy egy ha oda Let's turn to Colossians 4, uh, from verse 1. Az mondja itt az úr: Ti Urak, ami igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok. Tudva, hogy nektek is uratok van a mennyben. Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven. Útad no, igazságosan és méltányosan bánni a szolgáknak. So being right and fair with the slaves. Ez pedig azt jelenti, hogy igazan bánok vele, ami jár neki, azt megadom. So tisztességes uh, fizetést adok neki. So whatever uh, I need to be right with him. Um, Um, what what he needs to have i give him for example a, a proper salary that tipikus alkalmazás annak az aranyszabálynak, hogy ahogy szeretnéd hogy veled tegyenek úgy tegyenek te veled is. this is the, the typical application of the rule that whatever you want whatever you, um, however you want to be treated that's how you should treat people mm -hmm. Potatt ez az, ezek ugyanúgy bánnyatok velünk. A so treat, treat the same way. A másik az az, hogy hagyjátok el a fenyegetést. And the other one is that leave uh, threatening them. Ez hasonlít ahhoz, amit Paul mondott a szülőknek, hogy ne ingerejék haragra a gyereket. It's kind of the same what Paul told um to parents that they shouldn't make the kids angry or frustrate them. Ugyanígy mondja a főnököknek nem szabad fenyegetni az alkalmazottakat the same way bosses shouldn't threaten their uh, servants Mert a fenyegetés az azt jelentő, hogy ha ezt csináld, akkor majd megbüntetlek ezzel meg azzal it means when when you tell them that if you do this or that then i will punish you this way a büntetés az egy olyan dolog ami szükségszerű, az a az ige is egyetért, Hogyha szükségszerű, akkor alkalmazni kell. Punishment is necessary, Even scripture says that when it is necessary, you should do it. De fenyegetőzés az nem egy emberi dolog. But threatening someone in vain it's not a good thing. Nem, mert a fenyegetőzés az, olyan, hogy én erős vagyok, nekem van hatalmam és ezt a hatalmat bevetem te ellened, a gyenge ellen because the the message is that I am in a powerful situation, and I am using this power against you you are not threatening a child right? you teach a kid uh, to consequences to to see the consequences, but not like just. Him. És itt azt mondja az Úr, hogy ha egy főnök az Úr lelkében jár, Isten szellemében jár, akkor elhagyja a fenyegetőzést. And here Paul says that if a boss walks in the spirit of the Lord, then he doesn't threaten his workers. And the third and foremost reason is that you need to stand before God and before Christ there is no favoritism. The same way The worker needs to stand before the Lord you need to stand before the Lord. Emlekasta a századosak jött Jézushoz, hogy a szolgáját gyógyítsam. Do you remember the centurion who came to Christ because his uh, slave was sick? És most nem is kell, hogy gyere elházamhoz, csak mondt, hogy meggyógyult. He says you don't need to come to my house just say the words and he will be healthy. Mert nek én is én is főnök vagyok, alattam is vannak szolgák, amit mondok, azt teszik, ugyanúgy neked is csak szólni kell, és meggyógyul. I am a master, and I have workers and servants as well, so the way um, you just need to say the words, and he will be healed. És azt mondta Jézus, hogy ilyen hitet nem talált. And Jesus said that he hasn't seen this kind of faith in whole Galilee. Galilában, Galilában, igen. És uh, ugyanígy nekünk is, főnököknek is, meg szolgáknak is tudnunk kell, hogy van egy főnökünk, egy felső főnökünk, Isten. És hogy ezért bánok ugyanúgy a szolgákkal, mert ő is ugyanúgy bánik velük, mint én velem. And because he treats me the way he treats me, uh, I treat my slaves and, and workers the same way. lájátok hogy ezek a irányvonalak, amit itt az uranak ad isten azok mind mindig csökkentik a szolgák meg az uraközti különbséget. Um, can you see that these guidelines that we see for that applies to bosses and slaves it um, um, is just making the, the gap between a slave and a master smaller and smaller. Many people uh, accuse Christianity of not fighting against uh, slavery. Why didn't they liberate uh, slaves? Igazából harcol a rapszolgaság ellen. Ha ezeket az alapelveket betartja mindenki, akkor mindegy, hogy rabszolgának hívjuk, vagy nem rabszolgának, ott egyformán lesz kezelve a rabszolgatartó, meg a rabszolga is. Well, as a matter of fact, it does fight against uh, slavery, because if you keep these rules, then there will be no exception between, uh, between the people. A versben kihagytuk szándékosan azt, hogy jutalmat kap, aki úgy dolgozik, hogy az úra figyel. And we skipped verse eight, and um, we did it on purpose because it says that you will have a reward in heaven. Ez nagyon fontos. Fontos, really hogy Krisztus központú legyél, és menj központú. It's for you to be and akármilyen nehéz a munkád, akármilyen rosszak a körülményeid, akármennyire nem szeretsz tanulni, gyárszalag mellett állni, vagy takarítani, tudhatod azt, hogy Krisztusnak teheted, és hogy biztos, hogy kapsz jutalmat értel. Because it doesn't matter how how much you don't like to study or don't like to do your job or um, you don't like your situation. You will have a reward if you are doing it for Christ. És még akkor is jószívvel és lákasan fogod csinálni, amikor egy sód dics\c{e}retet nem kapsz éveken keresztül. And you will do it with a good heart and you will be happy to do it even if you don't have or, or no one says a good word to you for years. Azért, mert gyűlik, gyűlik. A jutalmad a mennyben, és egy nap megfogottkatni. Because your reward in heaven is piling up, and one day you will get it. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell megdicserni a másikat. It doesn't mean that you you cannot um, you cannot tell someone that he did a good job. A feleségek dicsériék a férjüket. Ezt már beszéltük, hogy ez nagyon fontos. Uh, for example wives should command on their husbands we we talked about this és fordítva is még fontosabb and the other way around a gyerekeknek is szükségük van a dicséretre uh, children need um, approving words as well és azok a szülők akiket ezt megszoktak dicséretni a gyerekeiket tudják hogy micsoda energia bomba, bomba van abban amikor egy gyerektől egy dicséretet kap and and those who Who are um, who are their kids? Their who have been by their kids? By their kids, uh, you know, you know what a big They go on for two whole months. They are filled up. És ugyanígy így munka, munkaerőként ha megdicsérnek, mennyivel? Könnyebb jó szívvel jó lélekkel csinálna munkádat. The same applies to you as a boss or a worker or your, to your coworker. If someone tells you what a good job you did, then it's more easy to, for you to keep doing your job. Sokak könnyebb felnőknék is lenni, ha megdicséri az alkalmazottat. And it's much easier to be a boss if, your, if the workers uh, you know, command them. A te feladatod az, az, hogy az Úrtól függve kérdhet, hogy tölcsönbe a Szent Lászlóévvel, hogy tudj így dolgozni. So your part is that you are asking the Lord to fill you with the Holy Spirit so that you would be able to rely upon him and and good-heartedly work for him. Hogy Krisztusnak fűsz, Krisztusnak takaríts, Krisztusnak ragdesz az autót. So that, so that you would cook for Christ, uh, take care of a sick person for Christ, or study for Christ, or whatever you do. G: És menközpontú legyél, hogy tudod, hogy dicséreted van az útól. G: And also being heaven uh, heaven-centered, uh, that you know that you will have a reward from the Lord. Hogy az biztosan megkapod that, you can be sure to receive that. A Másik dolog amire pedig odafigyelsz. And the other thing that you need to focus on hogy hol kaphatod a többi embert azon hogy megdicsérdőket. őket? hol kaphatod rajta őket hogy őket? Um how can you find those situations where you can command um, on, on, on other persons jobs? Ah mer átalabb nézzük hogy hol lehet őket rajtakatni ahol ahol kijavítanikel őket. Because usually we just seek opportunities where we can tell them what they are doing wrong and what they should do differently. A csak figyelni, hogy miért lehet őket meglicsérni. A gyerekedet, a társ, a házas társadalt a munkahelyen. A munkatársaidat főnöködért beosztotta ide. You should seek opportunities where you can, uh, where you can tell them what a good job they are doing and just telling uh, nice words to them, whether be that your child or your husband or wife or coworker or anyone. Én um, mondok egy ilyen jutalmat, amit kaptam Lillától. Um, I, I want to share you a reward that I received from my daughter. Egyik este úgy gondoltam, hogy mién a mindenik a gyerekeket úszni, úszolj egy, úgyis fél hétt már elmúlt, és úszhatunk fél tizéig. Um, one night or one one evening, I just thought that why not to go to the swimming pool with these uh, tickets. Um, it's after 9.30, so we can go now. 7.30. <laughs> és akkor ott voltunk, úsztunk, nagyon élvezték. And we went there, and they swam, and they enjoyed it a lot. És utána egy héten át, naponta többször odajött hozzám, megállt, és azt mondta, papika, én annyira köszönöm, hogy elviszel megtanítani úszném. For a whole week after this, every single day, many times, she would just stop by me and telling me, "Daddy, I'm I I'm so thankful that you take me and teach me how to swim." Na, ez mit nekem? Uh -huh. What Igen. do you think it caused in my heart? Igen, okozta, és azt, hogy... <laughs> yeah, I was smiling and I told her, well, "I can take you every single day." Um, de milyen nagy dicséret az, hogy bármit, bárkitől kap az ember. És ez egyébként egy biblikus dolog, a zsidó 3.13-mal fogjuk befejezni, lapozzatok oda. So what a great thing it is, when you, you receive these kind of rewards from people. And I want to finish with a verse from Hebrews 11, 3.13. No, uh, ez azért nagyon fontos, mert... Nem arra kell fókuszálnunk, hogy a másiknak mi a kötelessége, hanem arra, hogy mi az én kötelességem, és hogy hogy segíthetem a másikat abba, hogy ő meg tudja csinálni a kötelességét. It is important, because we need to focus on the fact what I need to do, what, what is my part, and how can I help the other person to do his part better? Jó időhármat, tizenhárom. Az mondja, nem incétek egymást minden nap, amíg tartama, hogy egyik költők se keményít, egyik se keményítessék meg a bűnneg csalátság által. Hebrews 3:13 says, but encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Szó szerint azt mondja az eredeti, hogy hanem buzdítjátok, szerkentsétek egymást minden nap. The original Greek says encouraging means that every day you should just uh, boost. boost someone encourage. up, encourage. Uh, és arra szüksége van mindenkinek a házastársnak, a gyereknek, a szülőnek, a munkatársnak, a főnöknek. Mindenkinek szüksége van rá. And everyone needs this: a spouse, a co-worker, a parent, a child. És ez azért fontos, hogy ne keményedjen meg a szívünk. A dünös térmezettünk mi alatt. It is important so that we wouldn't be hardened by by sin. És hogyha úgy érzed, hogy a házastársat cíve mekkeményedel. And if you feel that your that the heart of your spouse is being hardened. A szüleit cíve mekkeményedel. Or the heart of your parents are hard. A dérekéit cíve, a főnököt cíve, a munkatársai cíve. Or the the heart of your child or coworker or boss. Akkor Kezd el buzdítani, dicsérni. Then start encouraging him. Szerinted mit jelentene az, hogyha ma felhívnád a, a szüleidet, és azt mondanád nekik, hogy anya, apa, úgy szeretlek titeket, olyan büszke vagyok rátok. What do you think, Akár uh... felnőttként. What do you think if if you called your parents today, telling them, "Mom, Dad, I'm so proud of you. I I, I love you so much." Even when you're an adult person. Vagy ha ugyan ezt elmondanád a házastársadnak. Or you, tell, vagy a vagy a főnöködnek. or you tell your child, or your boss, or your um your spouse the same. Na azért ő szinténnek kellendő. Of course you need to be honest. Ezért a szívedet Isten elé kell hozni. And to do so, you need to take your heart and bring your heart to God. És kérni kell az urat, hogy töltsön be And ask him to fill you with his Holy Spirit. Ki az, aki még szeretne részletes útmutatást, azzal kapcsolatban, hogy mit jelent szentlélekkel teljes életet élni? Who wants a more detailed list? of what it means to be filled with the spirit. Már úgy hallottunk, hogy a házasságom belül mit jelent ez? We heard what it means in in a marriage. A szülő-gyerek kapcsolatban mit jelent ez? In a relationship between a child and a parent? A munkahelyen mit jelent ez? At the workplace? És hogyha van még más terület, amit ki tudnák gondolni és nem tartozik ebbe a háromba? And if there is some areas that you can think of and it uh, this three didn't contain it? Akkor Két-hét múlva gyere el, mert erről fogunk beszélni a then, többiről. Mert így folytatja Pál, hogy a többit illetően pedig, a because többi területet illetőleg pedig. Paul, uh, will go on that as ezt for the ezt. other, as for the rest. Mm -hmm. Jó, imádkozunk. Köszönjük neked Uram, hogy szeret bennünket. Thank you Lord that you love us. Köszsönjük, hogy a te Szent Légeddel újra meg minket. Thank you that you renew us by your Holy Spirit. Köszönjük neked uram, hogy engeded látnunk, hogy hol vannak a hiányosságaink, azért hogy merjünk hozzádönni és belőled meríteni. Thank you Lord that you allow us to see our own iniquities so that we could We, we would dare coming to you and just be filled with you and ask you for help óra már akarunk téget hogy törj meg a lákat bennünket és vigyél előre mennünket lord we pray that you would fill us with your holy spirit that you would you would carry us on hogy közösségként tudjuk visszaadni a te dicsőségedet a te szeretetedet that we as As a church as a body we would be able to reflect your love and your, um, your, uh, your light. Köszönjük neked ura maaszt a közelséget amit add nekünk tevelád. Lord thank you for the closeness that you give us. És köszönjük ura maaszt hogy megértettünk hogy ez az egész lehetővé legyen. And Lord we thank you that you died for us so that this whole thing would be possible. Köszönjük csak neked dzós. Lord we, we just thank you. Amen. Amen. Amen.